Вона поволі наближається до хлопця. Обличчя Мрійлова усміхнена, Дівчина увійшла в роль. Сашко помічає наглівою бровою дівчину шрам, Слід від травми під час ганбольного матчу в сьому класі. Його ніс в ловлі. ледь чутний аромат любистку, Ніжний і літній. Так пахне завжди її волосся. Смарагдові очі, Мов саме весна, в них широко та простор, наче в зеленому небі, залитому сонцем, і вії, як налякані крила пташенят, пурхають у ньому, і Сашко відчуває майже фізично, а не лише у своїй голові, що летить. Памричеться голова, і серце всередині тремтить, калатає, сіпається, тіло стає тепловим реактором. Він летить у смарагдовому небі. Її уста кольору стиглої калини наближаються. Він відчуває їх м'який шовковий дотик і підіймається все вище та вище. Тут так просторо і прекрасно. І Сашко розплющує очі. Він лежить на долівці сцени. Навколо нього схвильовані актори. Перелякана Світлана Михайлівна з горнятком води, якою польовскає на нього. Сашко втратив свідомість. І Кар хріновий одлітався. Оксана присіла біля Сашка і гладить нікого хлопця по голівці. Вистава пройшла з приголомшливим успіхом. Оксана в фінальній сцені цілувала в в щічку. Нешкідливо для здоров'я, пояснила Світлана Михайлівна. Дивно, однак у школі ніхто не дізнався про цей інцидент на репетиції. Чи то Світлана Михайлівна постаралася, чи може і Оксана. Розділ п'ятий. Крижана намітка. Трохи збентежена та захоплена зненацька почуттям, Оксана кинулася з кабінету проректора за ледве не бігом. У приймальній було порожньо. На столі секретарки лежала недбало розкидана косметика. Полінка, очевидно, впала в істерику та побігла плакатися комусь жилетку. Хоча ридає, чуючи, принаймні засмученою, Полінка Оксана... Ні разу не бачила. Те, що та вміла ховати свої прикрощі, робило лише честь її незворушності. Чомусь здалося, що ось такі сцени з приниженням не первина для секретарки. Але то таке, як каже мама, допереду часу, бо коли сієш вітер, обов'язково познеш бурю. Щоб зібрати докупи думки, Оксана мусила мати якийсь час, тому не пішла в гуртожиток, там до конча ризька причепиться з розпитуваннями. Звісно, новина про те, що батько влада, покликав її на килам, уже розлетілася громовицею, тому вирішила пройтися зовсім нелагідною брезневою київською вулицею. Сіяв дрібний дощик, під ногами хлипала слізно змокла каша. Після майже годинного блукання парком та власними думками, Оксана зрозуміла, що нічого гісінько путнього вимудрувати не може, і відчула, що намочила ноги. До гуртожитків добиратися далеченько, тому вирішила зазирнути кудись на чай та спробувати зігрітися. Певна річ відразу подумалася про студентську їдальню. Однак думка про те, що там доконче зустріне когось знайомого, зупинила її. Не хотілося ні з ким бачитися. Оксана запхала руку до кишені, чи вистачить грошей на чай в рядовій київській кафесці. Грошей вистачало. Оксана зайшла в пиріжкову, взяла собі каву з молоком та пиріжок з капустою, сіла за столик у кутку, Спиною до дверей. Каву майже залпом випила, стало тепліше. Принаймні, зуби перестали дріботіти в гуцурському ритмі. Зненацька на плече їй лягла несміливо чиясь легка рука. Оксана озирнулася Позаду у неї стацею та з паруючим горнем, на ній стояла секретарка ректора Полінка і винувато та трохи дурнувато посміхалася. «Перепрошую той Оксана, біля вас, біля тебе можна, тобто вільно. Оксана здивовано кивнула головою. Навпроти всілася Поліна. Вродливо сіла промінчик сонця з таким же волоссям. Інтуїтивно розуміла ця зустріч сіла «Оксана, я хочу з тобою поговорити сіла сіла почала Поліна. Не буду певна річ запевняти, що наша зустріч не навмисна. Полінка виставила перед собою праву руку з вишуканим манікюром, повертіла ним, поврушила пальцями. Швидше за все це було звичкою. Однак Оксану це роздратувало, коли вона перевела погляд на свої руки як-небудь доглянуті. Однак Оксана їх не забрала зі столу, навпаки демонстративно залишила на столі Ніби підкреслюючи, що не все в тому житті вирішується формою нігтів. Полінку можна звинувати в самозакоханості та пихатості, однак лише не у відсутності розуму. Вона майже ніяково та надто швидко забрала зі столу руки і продовжила говорити. Оксано, прошу, вислухай мене. Знаю, що поводжу себе нарідки як стерво, однак. Поліна відсорнула чаю, притом гидливо скривившись. «Звичайно, чай – бридкий на смак, не такий, до якого вона звикла!» Оксана криво посміхнулася, спостерігаючи мовчки всю цю виставу.